Теріпрачет Джинго дощ заливав улиці Анкморпорка, наповнював ринви і, вливаючись через край, свігувався з вітром. Він був солоний на смак. Увилазивши з денного морку, у Оргуйлі обсіли всі карнизи й вежі і, розпростерши вуха та крила, мов те сито, виловлювали з дощу все їстівне. Дивовижно, що тільки не падало в Анкморпорку. Опади з дрібної рибки та були доволі звичним явищем, а ось ліжкові каркаси вже викликали запитання. Полотно води хльостало крізь діряву ринву, заливаючи вікно осіб Руньки, який сидів на своєму ліжку, бо в кімнаті не було стільців, бо ж там не було жодних інших меблів. Та він цим поки не переймався. Може, за мить він не аби як розсердиться, хоча, певно, все-таки ні». На те, щоб осі був варіатом, за словами друзів, він був тихенький, замкнутий у собі тип. Лишень вони такого не казали, бо ніяких друзів у нього не було. Втім, була в нього група чоловіків, які по вівторках увечері ходили на тренування зі стрільби з лука, після чого він іноді ходив із ними в генделики, слухав їхні тревині, а якось він навіть дістав свої заощадження і поставив усім пиво, та вони, мабуть, цього не згадають. Чи скажуть щось на кшталт «А, так, осі». Люди часто так казали, вони не звертали на нього уваги, як ви не звертаєте уваги на порожнє місце. Він не був дурний, він чимало розмірковував, іноді міг годинами сидіти в роздумах, просто втупившись у стіну напроти, де ночами стікав дощ, малюючи мапу хапонії. Хтось загрюкав у двері. «Пане Брунька, у вас є соїсть?» Я трохи зайнятий, пані Тринько. Він відмахнувся, засунувши лук до журналів під ліжком. Я стосовно оренди. Слухаю, пані Тринько. Ви знаєте, які в мене правила? Я вам завтра заплачу, пані Тринько. Пообіцяв осі, дивлячись на вікно. Або ви заплатите до полудня, або вам доведеться піти. Так, пані Тринько. Він чув, як вона знову загупала сходами вниз. Неквапливо полічив до 50, а за тим потягнувся рукою під ліжку і знову дістав звідти лук. Ангва патрулювала з Нобінопсом. Не найкраща комбінація, але Морква робив обхід, а Фред Колон, відповідальний за розклад патрулів, у такі ночі дивом отримував наряд на роботу з документами в теплі та затишку. Тож розпарованих партнерів звели разом. Просто жахлива ідея. Можна, я дещо скажу, міс? озвався Нобі, поки вони смикали за клямки і розмахували ліхтарями в темних провулках. Слухай, Нобі, це питання особисте. Угу. Я б у Фреда запитав, але він не зрозуміє, а ви зрозумієте, з огляду на те, що ви жінка, принаймні майже завжди, без образ. Що тобі треба, Нобі? Це стосується моєї сексуальної природи, міс? Ангва нічого не сказала. Краплі дощу тарабанили по шолому Нобі, який погано на ньому сидів. А де настав час поглянути їй прямо в очі, міс. Ангва вкотре проклинала свою надміру борхливу уяву. «Ммм, і як ти збираєшся це зробити, Нобі?» «Ну, я замовив усякі там креми і всякі штучки». «Креми», – беземоційно повторила Ангва. «Які треба втирати?» – послужував умови в Нобі. «Втирати?» І вправлятися з її спеціальною? О, ну, боги, перепрошую міс, що. А, я про дещо інше подумала, продовжуй вправлятися. Ну, та, щоб накачати біцепси, а, вправлятися. Справді, в нобі не було навіть натяку на м'язи, насправді, їм не було на чому триматися. Теоретично, в нього були руки, що звисали з плечей, але не більше. Нажаха на цікавість узяла гору над нею. Нащо нобі? Він сором'язливо, отупив очі. Ну, бо, розумієте, дівчата, і все таке. На її здивування Нобі почервонів. Хочеш сказати, що, почала вона, ти хочеш, ти шукаєш, «У, не в цьому справа, просто коли хочеш зробити все правильно, тоді, тобто ні», – з докором мовив Нобс, «Я хочу сказати, що з віком думаєш про те, що пора би взятися за розум, знайти того, з ким і тимеш за руку горбистими стежками життя». «Чому у вас рот розтулений?» Ангва його стулила. «Щось я ніяк не зустріну свою дівчину», – мовив Нобі. «Ні, я то зустрічаю дівчат, та вони, коли мене бачать, зразу ж тікають». незважаючи на крем?» «А то ж, і вправляння?» «Так, що ж, я бачу, ти ґрунтовно підійшов до цього питання», – почала Ангва. «Поняття немає, що ти робиш не так», – вона зітхнула. «А як у тебе справи з витримкою-турочкою?» Із вулиці в'язів. У неї дерев'яна нога. Ну що ж тоді, правда, пхачка, хороша дівчина, Торгує молюсками і серцевидками на слизькій вулиці. Та прибацена, від неї вічно тхне рибою, І ще в неї очі косять. Втім, у неї свій бізнес, А ще вона готує божественну рибну юшку, Ще в неї очі косять. Не зовсім, нобі. Так, але ви розумієте, про що я. Ангва мусила визнати, що таки розуміє. Правди була косоокість, навпаки, в неї очі аж вилазили, так заглядалися на вуха. Розмовляючи з нею, доводилось придушувати відчуття, що вона ось-ось розійдеться в різні боки. Втім, що не кажіть, а рибу вона патрила, як богиня. Англа знову зітхнула. Їй було знайоме це відчуття. Їй казали, що хочуть споріднену душу і подругу, та рано чи пізно Вимагали ще шовковисту шкіру і груди, на яких можна було б випасати худобу. Але не морква. Ця його риса майже, майже дратувала. Вона здогадувалась, що він би не заперечував, якби вона зголила волосся чи відростила бороду. І справа не в тому, що він би цього не помітив, він би просто не мав нічого проти. І з певних причин це дуже дратувало. Єдине, що можу сказати, мовила вона, Жінок часто притягують чоловіки, які їх можуть розсмішити. У Нобі прояснилося лице. «Справді», – спитав він, – «ну, з цим у мене немає проблем. Добре, люди завжди з мене сміються». Десь високо над ними, геть забувши про дощ, що простягнув його до кісток, ось і брунька поправив чухол, в який був загорнутий його лук, і приготувався довго чекати. Дощ був другом вартового. Сьогодні люди були змушені вчиняти злочини, не виходячи з дому. Ваймс стояв у тіні одного з фонтанів на площі Саттор. Фонтан уже роками не працював, але Ваймс однаково був мокрий, ніби звідти, аж струмила вода. Під горизонтальний дощ він ще не потрапляв. Довкола не було ні душі. Дощ гримів площею, мов, мов армія. Аж раптом у нього перед очима зринув образ юних літ – Дивно, як вони вештуються темними закапелками твого розуму, а тоді зненацько вистрибують на тебе. Дощ падає на воду. Отак, коли він був ще дітваком, то уявляв собі, що краплі, які розбризкуються в жолобках, то насправді солдати, мільйони солдатів, а бульбашки, що іноді зринали біля них, то вершники. Щоправда, зараз він ніяк не міг пригадати, які були в його уяві одинокі дохлі пси – може чимось на кшталт облогової зброї. Вода завихрювалася довкола його черевиків і скрапувала з накидки. Коли він спробував запалити цигарку, вітер задув йому сірника, а дощ хлюпнув із шолома так, що цигарка однаково замочилась. Вагенс вишкірівся у темряву. Він надовго знову став щасливий. Він промерз до кісток. Йому було холодно і самотньо. І він намагався сховатися від препаскудної погоди третій на світанку Так він провів одні зі своїх найкращих ночей У такі моменти можна просто згорнути плечі Ось так і втягнути голову ось так І ти стаєш клубочком тепла і спокою І дощ періщить по твоєму шолому А думки думаються, розгадуючи цей світ Так було в старі часи, коли нікому не було діла до варти. Єдиним твоїм завданням було триматися подалі від проблем. То були часи, коли й робити особливо було нічого. Але робота була, – втрутився внутрішній голос. – Тільки ти її не робив. Він намацав церемоніальний кійок, який провисав у спеціальній кишенці, що йому сибіл власноруч пришили до штанів. – Чому цей простий шмат дерева? – запитав він себе, діставши його. – Чому не меч? Адже це символ влади? – а тоді він зрозумів, чому меча йому не бачити як власних вух. «Агов, добрий мешканцю, чи можна поцікавитись, що занесло вас сюди цього прохолодного переддення?» Він зітхнув. У мороку з'явився ліхтар в реолі води. «Агов, добрий мешканцю, лише одна людина в місті могла щиросердечно сказати щось подібне. «Це я, капітане». Ореол наблизився, освітивши мокре лице капітана Моркви. Молодий чоловік відсалітував. «Курва, о третій годині ранку», – подумав Ваймс, чим міг пробити на скупу сльозу найбільш схибленого сержанта-інструктора зі строєвої підготовки. «Що ви тут робите, сер?» «Та хотів дещо перевірити», – відповів Ваймс. «Могли мені це доручити, сер», – мовив Морква. «Делегування – ключ до успішного командування». «Справді?» – тимба. «Кисловато», – мовив Ваймс. «Вік живий, вікучись, чи не так?» І ти точно вчишся, додав він, але вже подумки, він був майже переконаний, що поводився підло і нерозумно. Ми тільки щойно закінчили, сер. Обійшли всі порожні будівлі. На маршруті ще стоятиме додатковий загін констеблів. Крім того, горгулії злетять якомога вище. Ви ж знаєте, сер, як вони добре все помічають. Горгулії? Я думав, у нас є лише констеблі Ринва, а відтепер ще є констебль начок, сер. Один з ваших? «Один з наших зер. Ви підписували?» Так-так, переконаний, що підписував прокляття. Порив вітру підхопив воду, що виливалася з переповненої ринби, і хльоснув її Ваймсові за карк. «Подейкою цей новий острів порушив поток повітря», – мовив Морква. «Не лише повітря», – заперечив Ваймс. «За багато довкола кількох квадратних миль дрібнозему і старих руїн. Яка кому різниця?» – кажуть, він стратегічно важливий. Вів далі Морква, ідучи в ногу з командиром. «Для чого? Ми ні з ким не воюємо. Ха. Але за виграшки розпочнемо війну? Заклятий острів? З якого користь? Лише тоді, коли ми з кимось воюємо, правильно?» «Його світлість сьогодні зі всім розбереться, переконаний. Для поміркованих доброзичливих чоловіків, які збираються за круглим столом, нема нерозв'язаних задач», – батьйором мовив Морква. «Справді, – похмуро подумав Ваймс, – він справді переконаний». «Тобі багато відомо про Хафонію?» – запитав він. Другий читав про неї сер. Кажуть, дуже піщана місцина. Так сер ручить. Десь попереду них роздався гуркіт, а за ним крик. Полісмени добре розрізняють крики. Для справжнього знавця, між вигуками, я такий п'яний, що наступив собі на пальці і не можу підвестися, і «стережись у нього ніж», пролягає глибока прірва. Двоє чоловіків кинулись бігти. Вузенькою вуличкою блискавично пронеслося світло. Важкі кроки розчинилися в пітьмі. За розбитою вітриною крамниці збалахнуло світло. Ваймс злетів, спіткнувшись досередини, одним махом зірвав промоклу наклітку і кинув її на вогонь посеред підлоги. Роздалося шипіння і сморід розпеченої шкіри. Тоді Ваймс відійшов назад, намагаючись зрозуміти, де він з опинився. На нього витріщалися люди, його мозок почав навпевнено збирати пазл. Тюрбан, борода, жіночі прикраси. Звідки він взявся? Хто цей чоловік? А... Ранок добрий? Він привітався. Схоже, вас спіткав нещасний випадок, він обережно підняв накидку. В озерці шиплячого мастила лежала розбита пляшка. Ваймс поглянув на розбиту вітрину. Ой... У кімнаті також був хлопчик, зростом майже як його батько, і мале дівча, що ховалося у мами за спиною. Ваймс відчув, як його шлунок налився свинцем. До дверей підбіг Морква. «Я втратив їхній слід», – сказав він захекано. «Здається, їх було троє. Нічого не видно в цій зливі. О, це ви, пане Уріф. Що тут трапилося? Капітан Моркво, хтось кинув наше вікно вогняну пляшку, а тоді цей безхатько влетів досередини і загасив вогонь». «Що він сказав?» «Що ти сказав?» – запитав Ваймс. «Ти розмовляєш хапонською?» «Дуже добре, скромно мовив морква. Мені ніяк не виходить за гортаний звук. Але ти розумієш, що він сказав?» «А, так. Між іншим, він вам страшенно вдячний». «Все гаразд, пане Орів, Він вартовий, але ти розмовляєш?» Морква опустився на коліна і глянув на розбиту пляшку. «О, ну, знаєте, як воно? Приходиш у нічну зміну по гарячу булку з кмином і заводиш балачку. Ви, мабуть, теж розумієте окремі слова, сер. Ну, він далу, може, але це палаюча бомба, сер. Я в курсі, капітане. Дуже кепсько. Хто б міг це зробити? Просто зараз, запитав Ваймс, півміста гадаю. Ваймс безпорадно зиркнув на Горіфа. Заледве пригадав обличчя пана Горіфа. Заледве пригадав обличчя пані Горіф. Їхні обличчя нічим не вирізнялися. Вони зазвичай були по той бік рук, що простягали тобі порцію карі чи кебабу. Іноді тут хазяйнував хлопчина, крамниця відчинялася двічі на день, з позаранку і пізнього вечора, коли вулицями заправляли пекарі, злодії та вартові. Вам з оця місцина була відома як пересічні поживки. Но якось сказав, що горів, шукав таке слово, що означало б звичайний, повсякденний, простий і розпитував усіх довкола, доти, поки не почув саме те, яке сподобалося йому за звучанням. Скажи йому скажімо, що. «Ти залишишся тут, а я піду назад до штабу Вартий і пошлю когось, щоб тебе замінити», – повідомив Ваймс. «Спасибі», – мовив Горів. У вирозу, Ваймс почувався ідіотом. Ну, звісно ж, сумієте, скільки ви тут? П'ять-шість років? Десять років, сер. «Справді», – якось занадто енергійно мовив Ваймс. «Так довго, невже, подумати тільки. Що ж, мені пора. Гарного вам ранку». Він квапливо вийшов дощ. Я вже роками тут тиняюся, думав він, шльопаючи у темряві, і я знаю, як вимовити далу і корма, морква і п'яти хвилин там не пробув, а вже цвенька їхньою мовою, як має бути. Чорт забирай, я можу порозумітися гномською, і хоча би сказати, опустіть камінь, вас заарештовано трольською, але... Важко ступаючи, він увійшов до штабу варти, змокли до нитки. Фред Колон мирно куняв за стійкою, беручи до уваги той факт, що Ваймс усі ці роки знав Фреда, він зняв накидку особливо голосно. Коли він нарешті повісив накидку і розвернувся, сержант уже виструмчився у кріслі. «Я не знав, що ви сьогодні на чергуванні, пане Ваймс». «Можна неофіційно, Фреде?» – відповів Ваймс. Він не мав нічого проти, коли окремі люди звертались до нього пане. «Дивно, але вони це заслужили». Пошли, будь ласка, когось до пересічних поживків у скандальному провулку. Виникли певні проблеми. Він пішов до сходів. «Ви залишитеся, сер?» – запитав Фред. «Отак», – похмуро відповів Ваймс, – «маю багато писанини». Дощ заливав Лешп так рясно, що острів міг і не рипатися з морської безодні. Більшість дослідників дрімали в човнах. На острові були будинки, проте щось у них було не так. Міцько Джексон визернув за брезенту, що його він натягнув над палубою. З розпашилої землі здіймалася мла, що підсвічувалась, одинокими блискавками. У світлі шторму місто мало куди зловісніший вигляд, там виднілися знайомі йому обриси колон, східців, арок і ще чогось. Але були й інші. Він здригнувся. Здавалось, ніби люди вже пробували додати і так стародавнім будівлям трохи людських ноток. Через його сина всі змушені були залишитися у своїх човнах. Того ранку група анкморпорських рибалок зійшла на берег у пошуках скарбів, якими всі це знали, було всипане ложе океану, а знайшли натомість стелену плиточками підлогу, що добре розчистилася під душем. Мозайкою з гарненьких блакитно-білих квадратиків було викладено хвилі та мушлі, а посередині – кальмара. Побачивши це, Лес сказав, а воно че маленьке батько. Роззернувшись на вкриті водоростями будівлі, у всіх у головах зринула думка, якої втім ніхто не озвучив, але яка складалася з безлічі інших маленьких думок, схожих на поодинокі бришки в ставках і маленькі бризки в чорних водах темниць, які збурювали уяві образи клешень, що розмахують у глибинах, і всілякі чудасі, що іноді вимиваються на берег і потрапляють в сіті. Бувало, рибалки витягали таке від виду, чого будь-кого назавжди відвернула б від риби. Зненацька всі перехотіли досліджувати, бо ж раптом на щось таке натраплять. Міцько Джексон заховав голову назад під накриття. «Чого ми не пливемо домів, батько?» – запитав його син. «Ти сказав, що від цієї місцини в тебе сирідки по шкірі?» «Ну так, але вони анкмерпоркські рідкі, розумієш? І ніякому чужаку вони не дістануться, батько». Так, сину, Ким був? Пан Гонг. А я звідки знаю. Але ж коли ми поверталися до човнів, один із рибалок сказав, всі ми знаємо, що сталося з паном Гонгом, коли він відкрив рибну забігайлівку, три веселі матроси на місці старого храму бога риби на вулиці Дагон у ніч, коли місяць був у уповній. Правда? Що ж я не знаю? м mm. Міцько Джексон завагався, адже Лес уже дорослий хлопець. Він... Зачинився і кудись хутко зріявся, настільки хутко, що забув дещо забрати. А що саме? Якщо тобі і так цікаво, половину мочки вуха і одну нирку. Круто! Човен нахилився і почувся тріск дошок. Джексон різко відкинув накривку, його зросило бризками. Десь у вологій темряві, закричав голос «Ти чого світильника не повісив, троюродний брат шакала?» Джексон вийняв ліхтар і підняв його над головою. «Що ти робиш у територіальних водах Анхморпорка, проклятий, верблю до жере? Ці води належать нам. Ми тут були перші. Та, ми тут були перші. Ми перші тут були. Ти пошкодив мічован. Це не інакше, як піратство». Вони були не єдині, хто кричав. У темряві зіштовхнулися дві флотилії, бушприти позривали такелаж, заскреготіли корпуси. Контрольована паніка, те, що звичайні люди називають мореплавством, обернулася нестямною панікою, що складалася з темряви бризок і різного такелажу, що розтакелажувався. В такі моменти мають оживати стародавні морські традиції, що об'єднують усіх мореплавців проти їхнього спільного противника – голодного та безжального. Океану. Але замість того якраз цієї миті пан Рів угрів пана Джексона веселом по голові. «Ага, що?» – продер єдине око, що хоч якось реагувало, воно узріло жахливе видиво. Я зачитав йому його права, на що він, відповів, пішов в сраку ментяра. Сержант Щебень зробив йому зауваження. На що він сказав "Ауч. – «Може, мені багато що не виходить, як слід думав але я принаймні не граю знаками пунктуації у морській бій». Він відвернув голову від ламаної граматики моркви, під ним сунулася гора паперів. Про Аймзовий стіл уже ходили легенди. Якось на ньому лежали стоси паперів, але ті сунулися, як то завжди буває з її стосами, утворивши цей товстий, щільний шар, що дуже скидався на торф. Подейкували, під цими завалами досі лежали тарілки з недоїдками, але ніхто не хотів туди заглядати, а деякі люди чули там Вирушіння. Хтось гречно кашлянув. Ваймс знову повернув голову і підвів очі на велике рожеве лице Вілкінса, дворецького леді Сибіл. Формально і його дворецького, хоч Ваймсу ця думка була неприємна. «Здається, вам варто прискоритися, сер Семюел. Я приніс вам парадну уніформу, а ваше приладдя для гоління лежить біля миски. Що-що?» За півгодини ви маєте бути в академії. Леді Сибіл пообіцяла мені, якщо ви туди не з'явитеся, вона пустить ваші нутрощі на панчохи, сер. Вона при тому всміхалась, Ваймс нетвердо зіп'явся на ноги і поплентався до гарячої миски на мийній тумбочці. «Тільки злегка, сер. «О, боги! Так, сер. Ваймс намагався голитися, поки Вілкінс позаду нього чистив уніформу і глянцував взуття. На дворі міські годинники почали вибивати десяту ранку. Коли усіх була четверта десь, думав Ваймс, я точно чув, як у восьмій прийшла інша зміна і ще мав розібратися з витратами нобі, що є справжньою вищою математикою. Він намагався водночас позіхати і голитися, а це завжди погана ідея прокляття. «Зараз дам вам серветку, сер», – мовив Вілкінс, не обертаючись. «Поки Ваймс прикладав серветку до підборіття, дворецький правив далі». «Користуючись можливістю, хотів би зачепити одну важливу тему, сер. Так, Ваймс дивився туманними очима на червоне трико, що було схоже головним елементом його урочистої уніформи. «На превеликий жаль, боюсь я змушений попросити вас прийняти мою заяву про звільнення, сер. Я хочу служити». «Кому служити, Вілкінсе?» – запитав Ваймс, витягнувши перед собою сорочку пишними рукавами. Аж тоді до нього дійшло почуте, ти хочеш стати солдатом? Кажуть, хапоню треба як слід провчити, сер. У скрутну годину Вілкінси завжди були готові піти Батьківщині на допомогу. Я подумав, що мені підійде важка піхота лорда Вентурі, у них дуже симпатична уніформа червона червоно-білих кольорах, сер, із золотими галунами. Ваймс нап'яв чоботи. Ти ж служив раніше, чи не так? У ні, сер, але я швидко вчуся, сер. А ще вкрай майстерно розділяють уші На обличчі Дворецького відбилася патріотична готовність Індичок і, запитав Ваймс, саме так, сер, мовив Вілкінс, поліруючи урочистий шолом І ти маєш охоту воювати з верескливими ордами в Хапонії? Якщо до цього дійде, сер, мовив Вілкінс, гадаю, ваш шолом уже достатньо наглясований, сер Кажуть, дуже піщана місцина А тож, сер Погодився Вілкінс, застібаючи шолом на ваймцевому підборідді. І скеляста, дуже скеляста, багато скель, і пилюки теж. Так, місцями там дуже висушено сер, тож, гадаю, ви маєте рацію. І ти, Вілкінсе, помаршируєш на цю землю пилюки кольору піску і скель кольору піску і піску кольору піску з навичками сервірування стола і в червоно-білій уніформі із золотими галунами сер. Вілкінс випнув підборіддя. «Так, сер, якщо виникне потреба. Тебе нічого не бентежить в цій картинці?» «Сер?» «А, не зважай». Ваймс позіхнув. «Що ж, Вілкінс, твоя відсутність ранитиме нас до глибини душі?» «А його хтось таки справді може поранити», – подумав він. Особливо, якщо матиме час прицілитися. «О, лорд Вентурі каже, що до вепроночі справимось, сер». «Справді? Я не знав, що війна вже почалась». Ваймс збіг сходами вниз, де його окутили аромати карі. «Ми вам трохи залишили, сер», – озвався сержант Колон. «Ви якраз спали, коли хлопчина приніс їжу». Син Горіфа приходив у дочній в нобі, виловлюючи рисинки у бляшані мисці. Тут на напівзміни стане. Переваги служби кинув Ваймс, кваплячись до дверей. «Хліб, мариноване манго і всяка-всячна», – радісно мовив Колон. «Я завжди казав, що як нарушника старий Горіф не такий вже й поганий». Калюшка шипучого мастила. Ваймс затримався біля дверей. Сім'я, що збилася в кубку. Він витягнув годинник. Той показував двадцять по десятій, якби він біг. «Фреде, зайдеш до мене в кабінет?» – це він. «Лише на хвилинку». «Так, сер. Ваймс провів сержанта сходами нагору і зачинив двері. Нобі та інші вартові не шорошили вуха, але крім приглушеного шепоту, що якийсь час не стихав до них, не долинало ані звуку. Двері знову відчинилися, Ваймс спустився сходами вниз. «Нобі, заскочиш, будь ласка, до академії через п'ять хвилин. Хочу залишатись на зв'язку і хай мені Греці якщо я дістану голуба в цій уніформі». «Так точно, сер». Ваймс пішов. За кілька хвилин сержант Колон обережно спустився сходами в головний офіс. Він повернувся з дещо скляним поглядом за свій стіл з такою безтурботністю, якої прагнуть досягнути лише особливо стурбовані. Певний час він теребив у руках якийсь папірець, а тоді промовив. «Ти ж не зважаєш на те, як тебе люди називають, правда, Номбі?» «Я би весь час зважав, якби я зважав, сержанте. Весело відізвався капрал Номбс. А тож, а тож. Я теж не зважаю, як люди мене називають. Колон почухав по тилицю. У цьому насправді немає сенсу. Гадаю, сер Сем сильно не досипає. Він дуже зайнята людина, Фреде. Намагається всюди встигнути». Ось у чому його проблема. Слухай, Нобі. Так, звертайся до мене, сержант Колон. Дякую.